«Восьмидесятирічна молодиця!» «Це він сьогодні підкачав, а взагалі...» «Оклигаю!» – впевнено кинув дід і для авторитету трохи покашляв. «Еге ж! Він щоденно зарядку робить, обливається холодною водою. Герой! Сини і дочка, та й дорослі внуки, спасибі їм, допомагають грішми. Живемо весело їй, бо...» «А головне – щасливо!» – резюмував дід. Серце в нього, видно, зовсім перестало підгулювати. Вже в кареті додумував Андрій Ващенко свою невеселу думу. Чи буде у них з Ніною отака людяна старість? Та й чи потрібна вона їм, особливо Ніні? Про внуків, звісно, говорити рано. Але про дитину в них розмова була. Дивна розмова. Я не хочу дитини, рішуче заявила Ніна. Чому? Він певен був, що вона говоритиме про сцену, мистецтво, обов'язки актриси. Ніна ж відповіла зовсім інше, тому що я надто кохаю тебе і не хочу ділити ні з ким, навіть з рідною дитиною, ясно? Тоді він вірив їй і почував себе на сьомому небі. А тепер, після цього уроку, він ніколи ні з ким не зв'яже більше своєї долі. Отже, отже, якщо Ніна не повернеться до нього. Він втрачає не лише дружину, кохану, друга, а й майбутніх дітей, своє скромне безсмертя в продовженні роду і, звичайно, людську опромінену тихими житейськими радощами старість. Ні, звісно, не думає про старість. Скажи їй про таке, зальліться сміхом, заплеще в долоні, застрибає від задоволення, що є на світі такі диваки, як він. І не тому, що вона на якихось вісім років молодша за нього, ні. Ніна просто не вміє, не може, не хоче дивитися вперед. Ващенко часто картає себе за те, що всі враження і спостереження переломлює через одну єдину призму. Розуміє, що це критерій надто суб'єктивний, але нічого вже переінакшити не в силі. Може тільки відбиватися від думок про Ніну, тікати від них. От і зараз робить таку спробу, гукаючи позад себе до фельдшера. Колю, а добре було б дожити до правнуків, га? Це не тільки схоластичне питання. Андрію Степановичу вже 32. А сучасна наука визнає, що з 40 років рубіж біологічної старості. Миколиного обличчя не видно, але Ващенко ясно уявляє собі його гримасу, його насуплені суворі брови та веселі життєрадісні очі. Відповідь все ж сумна. З виразкою шлунка доживеш». Ви не вірите в прогрес медицини? Андрію Степановичу, я ж медик, ось де собака зарита. Микола сміється так само молодо і задерикувато, як Ніна. Знову думки повертаються до Ніни. Зачароване коло. Тепер Андрій думає про те, що Ніна для нього не лише кохана жінка, дружина, можливо, мати його дітей, а щось значно більше. Ніна для нього вікнув яскравий, осяйний світ мистецтва. Той світ, до якого Андрій Ващенко поривався в юні роки, потім осікся й принижк. Звик до свого незначного становища, буденної праці, невибагливого оточення тих трударів, про яких інколи пишуть у газетах під рубрикою «Люди скромних професій». Зближення з Ніною його спочатку лякало, потім вабило – Зрештою полонило. Тож він не тільки чоловік своєї жінки. Він полонений осяйної мрії. Ось де собака зарита, як сказав Микола Зайцев. Колю, знов гукає позад себе Ващенко, ви одружені? Утримуюсь. Чому? Впиваюся свободою особи. Щасливі? По саму зав'язку. Ні, справді. А від чого ж у мене клята язва? Від щастя. І заливчато сміється, а потім гучно кашляє, наслідуючи діда Гарматюка. Карета мчить, і мчатиме так аж до вечора. Увечері Андрій Степанович передає зміну Розалії самій лінії. Квапиться додому, але Фрідман зупиняє його. Вона має вільний час, на виклик виїжджають інші бригади. «Пригадуйте, ми з вами не закінчили розмову, забули?» «Ні, пам'ятаю». Вони сідають біля широкого як вікна. Обшибку тонкою галузкою стукає молода яворина. Галузка схожа на гнучку дівочу руку з розчепіреними гілочками пальцями. Кожна гілочка закінчується пучкою на бубнявілої брості. Наче це довірливо стукає сама весна, нагадуючи їм про своє наближення. Гілку помічає Розалія Семілівна. В неї дивовижна здатність, Усе довкола примічати і запам'ятовувати. — Це моя остання весна, — каже сумовито. — Як то? — Йду на пенсію, пора. — Гажаль. Задумалась і додала. — Жаль весни. Ващенко розуміє стару. Жовта і зморщена, вона нагадує сухе зім'яте листя пізньої осені. Так от, ота розмова. Ішлося про дружину паралізованого конструктора Богданова. Колишню дружину. Чому ж? Вони досі не розлучені. Ну, це формальність. Зрештою так.